Nangu wa saba wa kitabu tematenda wa mitume, ito cha asomo cha leo, kinasema, watu, awataki mahubili vidya dhambi. Au nandoka sema vye vye, wa kristo, kuchukia mahubili ya dhambi. Tumesomea mistari mingi kabisa, ikostini, ya kitabu tematenda ya mitume mambati, tunakusoma atipindi hiki, nangu huu wa saba, mistari mingi, ikostini, mita, hibili yote, kwa sababu, kisa ni kimoja. hoja ni moja eh, lakini vile vile tumetakiwa tumalize kitabu kimoja tena same wengi. Ndako tunarejelea maeno haya. Wewe mstari 60 na wewe mkristo mbae umeweka wapu, kusikia habari za Mungu basi ujiweke uweze kusikiliza tena pamoja eh mstari 60 ni hoja kubwa iliyomo huko ndani. Kwanza sisi tumesikia habari Hoja inahusu mtu moja, anaito Stefano. Stefano alikuwa mengoni mwawale saba, e, walito mashemasi, isemi yingina wata Deacons, walio kwenye mlango wa stakitamu temotenda metume, e, waweze kuhudumu kwenye shughuli za kila siku. Kili kusudu wale mikume na wawiri, waweze kudumu katika neno na kuoma. Kwa wale saba wakachagulua, lakini katika uchugua kwao, Apo narejerea mlangu wa sita. Sina mna kuwe na wakonsoro. Tumezo soma misari kwa yosita soma ya wiki rio pita ya mlangu wa sita. Lakini narejerea kisema mbago kufu ya juu. Vigezo vio, tumika ni pamoja na kujawa na roho na kuweza kujua neno. E pamoja kumbwa nikuwa nafanya kazi. Na ujumbe tu kupata hapo wiki rio, ya nyuma. Nikuwa mba tunapo kuwa tunafanya kazi ya mungu. Hata kama ni kazi za mikono, za kazi za labda za kujitolea, labda ni fasagia, labda ni kuimba, fanya nini? Lazima tukifanye tukiwa vile vile tumejawa na roho wa Mungu, nguvu za kiroho ziwepo juu yetu. Kwa umoja hapa alikuwa Stefano. Stefano tuliona wemango wa 6, ali wa 6 pia hapa akifika kwa 700 na 60. Ali anza kujadiliana na, na na mahekalu ya watu aitwayo wa mahuru E, watu wa askandarema kuni mali mali yani wana, kama wanapinga bali za Yesu yeye ananena kwa nguvu za roho e, na kujawa na roho akashindana nao akawashinda wakachukizwa kwa hawa hawakupendezwa wa, wakaona amewazidi nguvu amewazidi kujawa na roho na kweli kweli yake ikasimama haina tofauti <coughs> na aliyofanya elia aliyoshindana na manabi wa bahari E, cha cha chofani mm, wa kwanza mushoni pale kwenye mlango wa 18 19 eh nao wao wanaita mabaali mchana mpaka usiku hatokezi lakini yeye alipokuja dhamu yake akashindakiwa peke yake kwa hiyo tunapo tunapokuwa tumezidiwa na nguvu za giza na mamlaka ya yasiompendeza Mungu eh unaweza kushinda ukiwa peke yako na inawezekana na hasa mgani tuna Kristo ye nguvu kwa anashinda hiyo e, ni mangu wa sita, sasa mlangu wa saba, tunaanza, tunawanza hii mistari stini, ikitokana na kilicho endina kuyo mlangu wa sita. Wa, walimbo zidiwa, wakaona wa mtengenezee, wakamtengenezea kama ma, ma, mashahidi wa wongo, kwamba mba huyu mtu wana hubili, watu wa, wa kai Huyu mtu kwa ma ili eneo ili hekalu imani itaangamizwa na nini wakamkinginezea visa kama alimfanyia Yesu eh hata kwa Yesu alimwenda kumshangi kwa kwa kwa kwa kwa Pilato walinenda na maelezo wewe waambi hata leo hii kwenye maisha ya kila siku ni historia eh iwe ni sodda Luke huta hata kama simama katika njia ya kweli eh lazima atatengenezewa maelekezo maneno ya yasiyo kweli ndio tabia wa wanadamu Eh. E, kwa hiyo wakamtengenezea visa kwamba nataka kuliharibu. Sasa wakampeleka kwa kuhani mkuu. Eh. Nadhani wakati huo alikuwa Alasi. E, au ana nia nyingine. Eh, mstari wa mlango wa saba wayo, tuangali, kwa hiyo tuangalie. Kwa hiyo tumeona kisa kilivyo. Eh, yuko anathibitisha nguvu za Yesu, eh wa Yesu Kristo, agano jipya wao wanataka wa Wabaki kwenye gano linawa mkataa Yesu. Kwa hiyo, wakajariku kama kumuwa na pareto na watamua. eh? Kama hivyo fanya kwa Yesu, kama hivyo fanya kwa eh? Eh? Na hii inaleta inagungana na kito kinachosema, ambati ulona, watu hawataki kubiriwa zidi ya dhambi na zidi ya vitu vibaya wanovu kuteli. Kwa hivyo kumbie, ni tamu kwa kitabo. Yuna sema katika kitabu cha waebrani ya mrao kwa kumi moja. Ehu. E, eh, dami, mtamu, wakitamu, inavutia. Kwa watu, watu tunapenda kushikiria. Imi ni mlevi upa mba anapenda umamia kwa mba ulevi ni gana. Nyumbani kwake wanakufanjaa. Nyumbani kwake watoto hawana malezi. Nyumbani kwake kuko shagara bagara. Hame telekeza familia nifanya nini? Alafa akisikia unaongelea habari za ulevi. akifanikiwa wanazaka kupiga juu ukafa. ni ni mtu yupi ambaye ana ndoa yake Utamambia kama una ndoa akapendeza mm -hmm. lakini je ni vyo tunatakiwa tu, tu, tu, tu hayo kwa sababu watu hawapendi mm -hmm. ha nawe tunatakiwa tu natakiwa na Nicho, ambia Stefano kwenye hii misali yote karibu yote 60 karibu yote japo sehemu kubwa aliona aanze na kuwakumbusha walikotoka tunajukumu la kukumbuka historia ya ukombozi wetu. <tip> eh. Hey. Na hata katika maisha ya kila siku wakati mwingine lazima ukumbuke Mungu amekutoa wa wapi. Kuna wakati labda ulikuwa unywe sukari. Kuna wakati labda ulikuwa una kiatu usataka kutembea sehemu una lazima kiatu, watu tumeazima viatu ndio sio? <tip> eh. Hey. Watu wameazima nguo. Watu wameazima blanketi. Leo hii unaweza kuwa una blanketi. Unamaliza miaka mitatu hujawe hata kuhifunua Kati mingine kumuka ushuku mungu una ushuku eh kwa He nyuma Haka wafanya rejea Rejea Refresh eh wao hoja ndo hiyo Tutakua ni indefu Kofupitu Walivu Mt sume msaudo wa kwanza pari Hivu tu Anasema na Anasema na, dio mstari wa kwanza wa Mateo vitume pale 7 anasema mstari wa kwanza anasema kuhani mkuu akasema je mambo hayo ndivyo yalivyo na nae akasema kwa Alivyo ulizo kwamba okay wanasema unahubiri una kwamba Mungu ataangamiza ili eneo nani walikuwa namonea walikuwa na wafanye wali mzishia walisafanya kwao kwamba mabazaji wasafye kwa kila mtu na kwa kila ni vile na wao watafanya hata mtu usimame na Kristo itatokea nyakati zaja hata leo yeye akaona hakusema ndio au la akaona Awapereke kwenye rejea kwamba ni ndio ila angalia wakati Wanani, nani imiazia wakati wa Ibrahimu imeanzia wakati akampele akawapeleka kwenye habari za Ibrahimu Isaka na Yakobo akawapeleka kwa jinsi kata eh, kibali cha Mungu kwa kwa Yusufu paka wakamuza Ni kama alikuwa anawaambia ndio lakini mfano ni kama huu. Akawarudisha sitaonaona baadae kidogo akawarudisha kwa habari za Musa katariwa E aka akawaleta aka, aka, aka, aka sasa katika kwa Yesu Kristo. Pambe anasema ninyi mnamkata roho mtakatifu kwa sisi. Ni, kwa hiyo ni kama alikuwa ila mfano ni huu. I mean sio sio kitu kigeni. Leo hii nikisikia watu wanapingana na neno na Mungu, si shangai. sione mo, yani si changa. Ekiare ni kupiri neno, ni kwaona ni na kila mtu wanazema inazeka na kona semu Lazima ripate upi siani mkuu lazima kutoka watu walio busu wachae. Je watu wachae ni wakora. kwa mungu, mungu ana nyumbani kuwa kuna. Makao mengi. Kuna faza kutosho usiwa semu kwamba. Meshiru wakona kwa sababu kumehia. Ha? Kukowazi. kukowazi. Kukowazi. Na fazi kukowazi. Taftaki. Chao. Natuka mzimu mbibu. Na natukaribisha na kwa wa wewe We mwambi. Garama inayotumika kuitumikia dunia. ni Nikubwa kuliko garama inayotumika kuitumikia kristal. Kweni kabisi? Mm -hmm. Eh. Eh. Garama ya kuog dunia ni kubwa gharama tumika kunywa pombe ununua kushiba sikwaje kulipia malaya ni kubwa kuliko ambayo ungeweza kufanya kwenye nyumba ya Mungu masaa unayokaa macho bila kupumzika ili kusudi uweze kuikamata dunia sawasawa uwezo ukaatumia uka, uka, uka macho kwa Kristo kwa sababu hiyo machache sana ambao Hono kweli sema nguvu ya dhambi ime imetubana imetuzidi nguvu tunaelea katika. Sasa tweni kwenye zile hoja. Na nimezigaji hoja katika eh, katika hoja tatu. Eh hoja ndogo ndogo tufanye tano ndogo, tano. Usomi 160. Lakini tuta tutaelewa So, tumisha soma kwa hivyo kwa siti huko hapa, tunaelewa. Na weo unatufatiri ya kama ukutahu kusoma hili soma vizuri, ingia kwenye biblia yako soma hili ya mstari stini, alafu sikiliza hili soma kwa hivyo. Kwa hivyo kwa hivyo nasema, njia ya mungu yaweza weza kukua nefu. Eh, Majiba naeo hapa Stefano, waliko muliza jitete, hali wapitisha katika urefu wa njeza. Inaweze kana, unamsobilia una, una, una, una, una mungu kwa muda mungu. Inawezekana una una matumaini makubwa kwa Mungu wako. Usikata wako. Mwana, mwana wa tatu sisi. E, kwa kusema kwamba mbona mbona au miaka 3 sasa. miaka Musa alitembea na wana wa Israeli kwa muda wa miaka 40 jangwani. Miaka 40. Kwa hiyo Mungu anaweza kawandefu lakini njia Mungu Eh, kodi kwanza. emm tusome kwanza paka wanane haraka haraka alafu tunagusa mistari michache michache ya kuunganisha sasa kwanza anasema Kwani mkuu akasema je mambo haya ndivyo na naye akasema huyu anaulizwa Stefano anajitetea ndugu zangu na baba zangu nisikilize Mungu wa Utukufu wa baba yetu Ibrahimu alipokuwa katika Mesopotamia kabla hajakaa Harani akamwambia toka katika nchi yako na katika jamaa zako ukaende hata nchi nitakayo kuonyesha nipo alipotoka katika injwa wa Karidayo akakaa Harani akatoka huko baada ya kufa kwa babaye Mungu akamhamisha katika nchi hii kaa ninyi sasa wala hakumpa si humu hata kiasi ya kuweka mguu akaahidi kwamba atampa ile miliki hake, iwe miliki yake na ya uzao wake baadae alipokuwa hana mtoto Mungu akanena hivi ya kwamba wazao wako watakuwa wageni katika nchi ya watu wengine nao watawafanya kuwa watumba nao na kuatenda watumwa wao na kuatenda mabaya kwa muda wa miaka 400 na ile na ile taifa watak watakao wafanya watuma nitawahukumu mimi eh alisema Mungu na baada ya hayo waka, watatoka nao wataniabudu mahali hapa akampa agano la tohara basi Ibrahim akamzaa Isaka akamstaahili siku ya nane. Isaka akamzaa Yakobo Yakobo akawazaa wale 12 wazee wetu tunawaona kuna kuna, kuna safarindefu Mungu amempa Ibrahimu ahadi Ya urafiki Ya baraka ya kira kitu Lakini ime ampitishe kule misri Wakai miaka miane Wapite jangwani Afu waje wakai Kini kwa nini mwanafanya hivu Sijui sinasema Sina majibi Lakini nacho ni kwamba Jiaza mungu zaweza kwa ndefina Wezekana maisha yako leo Unakula hushibi Unatamani upate hiki kizuli Wengine wunauna kipata Lakini kumbe mungu na miaka kumina mitano mbele Anataka uje ule ushibe wape na wengi eh? lakini, Kristo mkristo waleo wa anataka Akanyagi kwa nabii alipie pesa Ambayo hana ya kukopa Aina kafanya kibarua ili kusudi akadunue vitawa vya mungu Oni mkristo Haweza kasoma hii historia Ya Ibrahimu Heo hii watu watu ya tunapena kutu wana wa Ibrahimu Lakini Ibrahimu Alibigula nasema Zile ahadi Kusoma katika kitabu cha wa Ibrania Ibrania kineregeria Haya mambo badaye huko mbele Aliziona zile ahadi Lakini Hazifutinia wakati wako Akazifrahia tu Kwa sababu ni taswira ya Jerusalemu ya mbibu. Ingani mwenye mwenye ok, kwa falu kama mungu angetupa haja za mwa yetu, tukashima tukana kila kitu, tukanyo kila pombe, tukashima kila nama tukufanya ni halafu, wako wangake mbaba, wifanya hivu saizu wako wakwa siwamesha kuwa udoka kini tunapokuwa tuta mungu, tuta tuta mungu wa Ibrahimu, adumia hata usimahamu. Lakini vile vile hata hapa duniani mungu anawwezo ata tupit ana wada katupiti shaji yangu nifu e eh, ni hatima ya ata tutimizi mungu ni mani rehema Lakini mungu ni maminifu njo si, si si si waaminifu aki mungu ni mani mi nataka biashara usio na wasiwasi mananguni na fanya kinaiki naiki isifai aki mungu watu ata kisafai hatujui kujua majira na nyakati ya mungu tu hapa baada ya kwenye kigeni yofata we Mungu ni kama alikuwa chama ana Musa kule kuokoka kwake kwa kwanza neno Moses au Musa mtu e, inahusiana na aliyetupa katika maji hao aliokolewa katika maji eh kwa hiyo ni kama anataka kuanza kuwacomboa wanakataa wale wa Misri wale wa Wayahudi wa, wa wezake inabidi apu, apoteze miaka tena mingi na ubaini baada ya kuwa amesha kimbia sasa so, alikuwa angekamata akauone Hayo, tunauna wajia kwanza kwa mba mungu anaweza mjeza mungu sioza leo na kesho. Akini mungu pia na, ana anaweza kafanya kesho. Mungu nee. Soma neno na mungu. Tatizo manadama nataka vitu yake vitimie leo na kesho. Kwa mungu vitu inazika timia leo na kesho. Kwa mungu vitu inazika chukua mba. na kila kitu bibi na sema pasipo imani haiwezekani kumpendeza mungu imani ni kuamba mungu watoto teni, kwa njia imani na ita juu ni kani kama mtindo, eh? kwa hii pili, kumona Nini ni ingia Kwenye undani kuonyeondani wa maneno kini wondasi na sana, utarajirea ukomberia sababu Kwa ubiri wenye Lakini tumepita wamadani tume eleo eleo ya staa, eh Sikuweza kuchambua mstari mwaja baada mungina kini tasura kubani kwamba unaona kwa mungu wana wapitisha wawati. Anahadila Ibrahimu, mpaka leo metu, iko inaendelea, timia kwa Ibrahimu, inaendelea kutimia kwa wanao mamini Ibrahimu katika roho, na vikimia katika Yesus Kristo lakini ilichukua mda mlefu wakata. Kwa jia pili, mwenye haki kuchukiwa na waofu. Anapu kuwa, anapu, yani, e, mtu anapokuwa Tumangalia mtu tu maangalia Yusuf katika wana 12 wa Ibrahim wa, wa Yakobo Yusuf ndiye aliyekuwa rafiki wa baba yake sio kwamba urafiki tu kwamba ni upendelea hapana alikuwa nayo tena mapenzi ya baba alikuwa mwenye haki akawa anawaletea taarifa anawaleta taarifa kwa baba yake makosa na vitu vibaya wanayofanya labda alikuwa mfilisi zake wakawa masikini Leo siku na watoto, za mm -hmm. Eh akawa anale, kwa hiyo wakamchukia. E, Mtoto wazee mstari ule wa 9. Wa, Wale wazee wetu walimonea wivu yusufu wakamuuza aende Misri. Eh mstari huo wa ngapi? kidogo 9. Niruke kidogo Anasema hivi. Hata safari ya pili Yusufu akajitambulisha kwa ndugu zake hapo nimeruka baada sasa Wameisha muza, kule ametumika kama tuma kwenye nyumba ya potfa Hame eh, badae Hame singiziwa Hadae yuko kwenye vifungo Hamefunguliwa Hamefanyo kiongozi Njai inakuja Matatizo yanawakutanisha na wakutanisha Wale, wame, wakati mwingine matatizo ya tatukutanisha na wabaya weka Eh, nenda katokea. Yule mtu aliyekuwa na kuna nini? Labda aliku, alikufanyia kitu kibaya au kuna wako anasema anakuja nakuta tayari na na uko sehemu wewe ndio unayemenye kigawa cha kuna ndio Yusuf. Lakini hoja tu nepata kubwa hapa ni nini? Wenye haki Yusuf. Yote atakayetembea katika njia za Yesu Kristo eh hutukiwa na watu wasio na mwelekeo wa Kristo. Waovu. Oh. Wakamonea wiv, akamuuza kwa limonea wivu tu kwa kuvaa vazi, alio nuwe mbabake na rangi rangi zinazo pendeza hicho tu, lio hii watu wanakwonea wivu tu kwa kupita labda na gali la mkwichi mwenye tuambi, siyo watu ingini ni mimi na wewe tujifunze na juwa, nani ya moe wa madadamu kumewe kwa wivu kwa actually tusumewe kumewe kwa kusuna tujifunze tujifunze Mkujifunze. Kwa so hatu kumbwa hivyo. Kwa hivyo mkili so, ulewa anguka unahiyo tabia. Tujifunze kuchukuliana na kutu kujali. Wakati mgini hata kufuwaisho na watu wengeni unapona wamefani. E, mimi nikiri kuna tumoja stamp taja. Hayu kumbari lahana. Mwana sikumoja menunuwa gali. Haku wamefana ni afana mimi. Ni. Nini frayi. ni tunikajisikia raha kwamba nimeona yule mtu anaanisha ajana. Lakini ingo yombee sio sio sio asili ya wanadamu kufanya hivyo. Katika ile kawaida ungechukizwa ya Ah, si ndiyo? Eh, hasa kwa jamii ya watu wanaoa. Wao tuijifunze kuombeana mafanikio. Lakini yasio mafanikio yale ambayo basi anatotoa kwa Mungu wewe. Kuna jengine pia akifanikiwa tu kidogo Jana nikuwa nangaria kuna kavideo Kame luka ka mitandaoni ka, Wanaito siji Waimbaji wa injiri Wanatua injiri Wanoimba injiri Magospo siji Wakina krisi na shusho Sia kina njobena Ambao walipokuwa hawajajulikana hawaja Jurikana walikuwa wako sa, Safi kwenye familia zawa na migi yao Na wameza wana ototua Ile tu kuinuka tu wakaza kwa marufu Wakau waka Wali piku wali hani wali, walierezu wali fika kama kumi inayejulikana si, sisi wakunarire baaki basi sio wali kama kumi juu na watu wakati mungeli mafanikio mungu hatua mafanikio kwa sababu watu hawana uwezo wa kuishi na mafanikio nani kwa tayari kuishi na kuongeza waminifu na mungu akijinsa na mafanikiyo ni nani kwa tayari basi mungu takupea mafanikio Kana shida Mwenye haki kuchukia Tromona Yusufu, anachukiwa Kwa sababu alikuwa ni mwenye haki Kwa hiyo tuena kwenye Hoja ya tatu, hapa nimefika baka Musa ya kumina situ. hoja tena sema Kama Alivyo katariwa Yesu Na Musa vivu una Unai wakasema kama alivyo katariwa Musa na Yesu vivu, yani watu alipitia ma, mazingira Yesu aliitwa alikuja Kusudu awakomboe Wanadamu, wote pipriya Lakini akianza na nyumba Israel, Israeli wakampiga wakamtoa nje ya mji wakamuua Kama Musa zile zile ambavyo alikuwa ameandaliwa na Mungu mapema aweze kuleta ukombozi katika wana wa Misri wana wa Israeli Misri wakamkatai ya Lakini bado Mungu ni mwenye rehema akatoa nafasi ya pili Akamu, akamtokea kule kulebo. Sinae. Enzima kama. Alivu katariwa yesu. Kristo, busa vile. Vile vile na mtu yote anaye kubini neno la mungu. Yeo. Yeyote ye, anaye sumama la mungu. Mwe mwambi, Leo hii akitokea. Mwanando wa moja. Awe ni mwanamuke au mwana Akataka kusimama na kweli ya mungu. Sogele so, kusimama na manabi wa mungu. Haa. Akataka kusimama na neno la mungu. Kwa maenendo wa ndoa za sasa hivi Ile ndoa itapufa ita Kwa watu wanataka watembe katika Katika dunia Waungere katika dunia Nicho kirito mpata musa Lagi ni biwine sema nicho kipata kukusti Empty summer in study Summer 17 Basi wakati waili ahadi ambayo bayo mungu Walimpa Ibrahim Hiyo ni soriya naandena kuhitoa Stefano Lakini anaacha kukitetea ye kwa na Lakin, na za naungerea Waliko toka. anawahubiri anawafundisha kwa mifano. Anasema hivi, basi wakati ule nasoma matendo vitume 7:17. Anasema basi wakati wa ile ahadi ambayo Mungu alimpa Ibrahimu ulipokuwa unakaribia unaona kwamba ile ahadi ilichukua muda mrefu. Wale watu wakazidi na kuongezeka sana huko Misri. Soma 23 mpaka 27. Sasa tunaona kwamba Ili ahadi na kuja kutimia watu wameongezeka. Nolungu kati mingine anasubiri. Labda hakupe mji wako. Labda hakupe mkeo, hakupe mmeo. Habda hakikupa mafanikio leo utakuu na lala kilabu. Haka subiri. Kwa hiyo tunauna wanaongezeka. Harafundo ahadi ya, ya Ibrahimu na mungu wake inaenda kutimia. Sano shina to shina statuene mbile kidoga nasema hivi. Umri wake ilipo pata kama miaka arobaini, haka azimu mwonimu wake kuwene kwa atazama zake wa Izraeli. Haka moja, hakizurumiwa, haka mtetea, haka mwripia, kisasi, yule aliyekuwa kuwa kionewa, huyo misu, halizani kuamba ndugu zake, watafahamu ya kuwa mungu, anawapa wapa kwa mkono wake, lakini, hawa kufahamu ya wami. tuna tabia tunatabia ya kuto kufahamu magira ya mungu. Hiki nicho kilicho wangarimu wa Izraeli, Unadhani kwa mba baro kuna muda mwingine wa mungu kuja kujia ujesha kwa. Kutu kujua majirena ya mungu. Hapa ino nekana mungu wa nikuwa mdo wa miaza kutimiza hile hada Ibrahimu. Kupitia kwa Musa. Kwa kuanzia kwa huyu misla hile kwa na mtesa. Kwa Alafu. Wale wa Izraeli badana ya kuungana na Musa. Shunguli Kama wanataka kuna mshari farao. Tabidi aqui embeu vai ne tinha na hora cheirei o minha caminha na água mãe mãe quando jogar a caminha neto na cheirei o é chamado fã de ni o na mãe do na mungu a na mungu a Mtu nembene ustali ule wa 20 na 4 anasema e, wa, wa 20 na, na 26 anasema siku ya pili akawatokea walipokuwa walipo kuwa kishinana Haka taka kuwa patanisha kisema Enji mwana zangu nini mwana zangu Kona mnadhurumiana No yule a, Sasa wow mara kwaza mikuja anasema kwa wato Uleto komozi kwa muizraeli zidi ya mwamisu Mwendo nikuwa ndo Tatizo nilipu Hili kusudira hada Ibrahim na mungu na mungu itimi. Anafanikiwa kumukomba yuri mizraele. Alaafu ala usi na kutana maizraele yenye anakrigana. Anajariku sasa kuyapatanisha. Wakati tunajukumu na kupatanisha ndugu. <tap> eh, Lakini ba, nduku noezu kataka kwa patanisha wasipatanishike. Kwa ni hawa walipatanishika. Mmoja liye kwa na mziru ngini na zima. Wewe unataku ni uwa kama misi. Nuzaka zima oho. Oh. Shaka mato mweze Labna naka ubinadamu na hofwa Kadidi atiugieza Kaende kwa Kaende kwa yetu Midia nakakami ya karubai akapata na mdoa mbaya Ule mdoa haukua mzuri wa msi Kwa midia M20 mbene msari Wa 35 Nusa huyo Walie mkatawa kisema ni nani Alieweka Alie kueka kuwa mkuu na maamuzi Niye aliyetuma na mungu Kuwa mkuu na mkombozi kwa mkono wa yule malarika Walie mto, katika kile kijitu Kukunyua memkataa amekimbia baada miaka arubaini baadae Musa huyo huyo mungu wa na mtuye e, Apo kilitotokea ni nini? Ni kujichelewesha So mtu ni yule yule Shida ni zile zile Ni tu Naamini naona majira ya Mungu anatimia wakati wako. Usia usia kawize kawize. Endelea kuyaombea. Endelea usimama katika uaminifu. Na kwambia wewe na jamii ya Mungu. Eh. Usiwahi sema, na bado mimi kijana bwana. Ngoja eh, kwanza nikapige duni, ni dunia, dunia baada ya kama miaka 10 hivi ndio nitafikiria. Hivi miaka hii ngoja mm, kwanza nienjoy. Unachelewesha miaka 40 kama Kama hao hawa alimutiroshamu Musa huyo huyo Ukombozi ule ule waliu katano Unaenda kutumi Kutufanya Na unachukua miaka mingina wabani ya fujo teme sasa Musa na 37 Musa huyo ndiye Alia wambia wa izraeli Bwana mungu wenu Ata wainurieni na bika Tika nukuzenu Kama mimi msikiena Musa kimena kwa habare kaza kumona yesu kombele Mpema anasema kuna nabia atakuja huyo ndio mtakao. Alikuwa haamwongelea Haruni, haamwongelea, alikuwa anamwongelea Kristo. E, msalimu 39 anasema mtu huyo baba zetu hawakataa kumti bali wakamshukumia mbali. E, wa, Wakimta sasa anakuja kuwaleta kwa Yesu. Mbona Musa amekataliwa? Yusufu amekataliwa. Nje Ibrahimu umekuwa defu. Mambo hayaendi vizuri. Ukombozi unakuja kupitia kwa Kristo. E mwangao ambao ananendwa na Musa se sasa, estar sa eu quando estava com o Jesus agora babá não é na nicata a mim mim na nicat uyu uyu na mim mim na monqueria Stefan mas o sinto em cuco a Jesus há muita nicata a na tu na na tu na na bali wakamsumumia mbali na kwa mioyo yao wakarejea Misri wakamwambia Haruni tufanyie miungu hapo bado amsemma Musa wat, watakao tutangulia maana huyo Musa alia tutua katika nchi ya Misi hatujui leo mpata wakafanya nama siku zile wakaleta dhabihu kwa sanamu ile wakafurahia kazi mikono yao hiyo wanadama wakafurahia kazi mikono yao yani hawakataatuka Tunataka mafanikio yetu tuyanunue kwa pesa zetu. Tuyanunue kwa cheo chetu. Tukienda pale twende na tai zetu na vioo vyetu, mtu anaenda na cheo chake na kiti chake cha kwenye kanisa la Mungu. Eh. Wanabudu kazi ya mikono yao. Na ah, somo limekuwa gumu pale. Au limepotea, potea. Tuko chuna chuna haina chuna historia na hii toa e, na um, Stefano hii kusudi najua sipo juu alipotoka hutoa juu na kwa hii yomo na historia fundisha shulasi kuhariri zamani anjama hivi mraba wakubaini amiria basi mungu akagairi akawaacha ili waliabudu wariabuluje shulani kuhuru kama iri juu kwa kati kwa tio cha nabii je je mlinitolea mimi dhabihu na sadaka niko nasoma Isaya 40 na 43 natenda mitume saba eh je mlinitolea mimi dhabihu na sadaka miaka 40 katika jangwa enyi nyumba ya Israeli nanyi mlichukua hema ya moleki na nyota ya Mungu wenu lefani Sa naamu munizwa zifanya hili kuziabudu Naamu itawahamifia Mwende mbali kupita babel Ina tungizo Katika kipengene cha tatu Bada kuna kwamba wana mkataa Musa Kama vio mkataa Yesu Wana mkataa Yesu kama vio mkataa Musa Vile vile Ina tupileka katika kipengene cha tatu Kitu kinachua itua Kisua cha cha cha cha, cha, cha cha cha cha tatu Kwa tukiangare kama ni nido cha tatu He cha ne He Kipengene cha ne kitu kinachoitwa nyota ya Daudi leo hii dunia inawaabudu wa Israeli hilo ni somo zito ni doctrine kubwa ni sharika kubiri, na tena kubiri. eh hai faramungu watu u, ha, watu ha, ha, ha, hawawezi akamkata Yesu Kristo alafu wakawa ndio rafiki zake hata sasa na utakaje kufanya ni kuwaombea lakini kwa ajili wa ni babaya kwa sababu ibada zao leo hii waisraeli taifa la waisraeli lina lina nyota yenye pembe sita ndio bendera yao watu nakuta wanapeterusha kila wakati Wenye magari yao wanayapamba wanaukuta mega bendera sasa sana ni tatu nakuta mega Tanzania bendera ya Marekani na bendera ya na bendera ya Israeli au bendera ya Tanzania na ya na Israeli Unaweza ka kata na ya mtume nabii wao. Mtu ameweka na maposa, ameweka labda opako, unalala, na mzee wa na nene. Na usufuna na nini na nini. Na lile libendela. Kwa by the way bendela sio kipimo chochote cha cha trobatas. Kinagonye kanisi leo jaza mapendela nyuma yake. Unaweza kuenda pale kwa kwenda kucheza ngoma au kuenjoy na nini. Haina baba yako unaoona watu waliovaa mavazi mazuri, mara nyingi wanakuwa maisha mazuri. Lakini ujue kwamba kuna kitu cha kwenye yale mapendela. That's it. Lagini, ni guuse hii bendera. <coughs> Unasema bendeme toke wapu. Wene ni isemi lipo toke. Misali ule wa wa, wa roba ina tatu. Nanyi mulichukua hema ya molek Moleki ni miungu. E, eh, nena kashomi fuzimu kani miungu. Nyota za miungu wenu lefani. Nyota. leo hii. Yani alama waliwa kwa meibiba wa izraeli ni ni nyota la miungu na ito leo hii wa izraeli alama yao shio kitu kingini ki ni nyota Ukiwa, Wakiulizo wana zema ni nyota ya Dawdi Hakuna sehemu kazi ya manzo ufunuo kitu kitu yetu ya nyota ya Dawdi Na kuwezu kampenda Dawdi kwa mkataa Yesu Kwa soo Yesu na Dawdi ni kitu kimoja Moja wa gano jipi wangina gano raka Kwa hiyo Ile nyota ni nyota ya miungu ya Waisraeli sio ya Mungu wa mbinguni. Biblia ndio inathibitisha. Na walikuwa wananukuu Nabi Hosea. Eh, nabii Hosea alisema, ah nabii Amos. Ne, alisema walibeba nyota zao. Haina tofauti na watu abudu nyota na mwezi leo hii. Hey. Anasema é é biblia wa anne tap tap o que dogo não sei wa wa Hivi. Stari, tra, tra, tra, tra wa kumina, na hivi. Sasa tunajifunza na 19. Sikiliza vizuri, anasema hivi. Tena usije ukainua macho yako, kumgomba 319. Hata mbinguni na uonapo na mwezi na nyota, jeshi na mbinguni rote pia ukashawishika kuviabudu na kuvitumikia ambavyo Bwana Mungu wako amewagawia watu wote chini ya mbingu zote kuna watu wanashawishiwa kuwa na nyota ikawa ndo alama yao kuna wale wa Jumapili wanaoitwa Katoliki wanarijua hivi roktena vivimshale eh ninasema mimi msitaki choo wayahudi wananyota Wengine wa Waislamu wa wananyota na mwezi, wengine wana hivyo. Hazipo Mungu amevikataa popote pale, lakini wengine wanafanya ndio bendera yao, wengine wanaweka ndio mwezi wao wa kufunga siji si, wao hiyo ni nini? Naa mera maani. Eh? Eh, watu tunaona kwamba nyota ya Daudi ya Wayahudi Heo hii ni nyota ya shetani au miungu lefani. Siyo hakuna nyota ya Dawoodi popote pale. Kwa mbuta lio soma piplia kwa zia mazo mbaka kitu hakuna kito netuwa nyota ya Dawoodi popote pale. Kunyota iliomotu ni nyota walio beba wa Yahudi wakare na waleo ambayo ni nyota ya miungu. Lakini watu wanaipeperushi. Tumesoma mungu mengata. Tenge soma hata semu amba loo mungwa na hatasi mausi alama usisi baby kama ndomimbo ndiyo kuhitia mbali kwa chini pamoja na mi wa na kumaliza kwa Kama tunaedea msari wa stini, tuku wa bani ya tena msini, mbe sogea. Tumume wa bani ya tena, mungu, mingu nikiti cha cha enzi, na nchi nipakwekea mingu ya angu. Ni nyumba gani mtakayo ni asema bwana, au ni mahali gani mtakapo si mkono wangu liyo haya, yote. ina tuleta kwenye kaoja kingine ambako kama kama jitenga lakini ni kare kale natakaambia kwamba eh kwa nini kumwabudu Mungu kwa vitu kwa majengo watu wanahesabu wanaangalia majengo makubwa wanajenga mpaka minara ina inafika ina, ina kwenye njia za ndege huko eh nua nasema hukuku duniani ndio miguu yani kiti kiko mbinguni sasa utajenga nyumba mpaka mbinguni akae humo Na sehemu nyingi nyingine tuweza kwenye isa mlangu wa kwanza Tuweza kwenye isa mlangu wa stina sita Nini nyingi nyingi Nini uoja tu na ingia umu katika Tumabia kwamba mungu Nyumba ya mungu ni mwoyo wangu na mwoyo He Je Hamdiu kwamba Roho zenu na miwe yenu Ndiyo hekalu la roho Mwoyo kwa kifu kristo wale Mwoyo mwoyo Atapendi kabisa mungu apatika yani atokeze kwenye imio kize kana Tukutane kutane nae kwenye majengo. tuachani hapo tu tu si sumwa eh Kwa ku kuno kanae moja uhitakuo kuno kanae moja tuweke neno raki mduzo wa kisote kusoma ne moja moja kama somo moja Somo ni sumoli panda Mwhoja kubwa ni kwamba Kuna ukinzani Watu kutoku na mambo ya mungu hasa Inakubuja kwenye zambekuwe Inatupereka kwenye mlango wa eh, Kipengere cha mwisho kinachoanzia mstari wa hamsini na moja Amba chundo ujumbe halisi sasa amba, wa soma Mamba kumahona kwa mba Wa kristo, wa ya nayo wawajibisha mabari za zambi za hao. Tuaona, wapende, tutumende, na jini nye pesi hapana, siu nye pesi. Siu nye nani ambaya nataka kufanya vitu vya pesi? Mta kwa mbeo degree ya miaka mitatu nye pesi, nye pesi, sociology. Nkina wambene na kwa sume miaka mitano, labda architectural design yao nini wale watu wanao design majengo makubwa mama, mamamo mlinipii ambao ungetamani unge usome hii, hii, hii nyepenyepe ya kuchora chochora na kwa nikaandika vinania au hii ya kutengeneza vitu vikubwa kubwa eh hodi ya tano ambayo tutoka na hizo zote lakini ndio inabeba ujumbe mkubwa wa leo na tutaendelea kumaliza sasa hii sehemu Mahubili ya kweli hayaogopi watu. Kama ni muhubiri wa kweli hataogope kwamba hivi vitu hivi hawataki kuisikia hapa. Hata sasa kwa kama leo tunasoma hadithi za Stefano akiwa anawashutumu watu wa dini zao Walio mkataa Yesu wakamkataa, Musa wakataa, Yusufu wakataa nini. Haka na nini vivu hivu nivu mnafanya nini. Hivo na sisi leo wa Christo waleo tunafanya. Kumbia kweri ya menyoka fisi. Straight. Of course. Atapendo. Pao nasema. Je ni watu ni hivu ni nao taka au mungu. Garatia moja kuminamoja na kuminamoja. Hata kama ningekuwa nataka kuwashawishi wanadamu apendezwa waje wengi wanipe na sadaka basi nisiwe kwa mtume wa Kristo. Ndio hacho sasa. Kwa hiyo tunaona kitengeneza mabadilio ya 2 ya 4 lakini vivyo hivyo hapendwa na hiyo jumbe yenyewe. Tunajiona kwa jumla 51. Nasema ya kuanguka kwao. basi wao wao lakini wazee wao na nini huko kutoka walikotoka. Na tuna tabia hapo inaenda kwenye jaza wazee wako. Hilo tulijue nalo. Akasema sasa ngoja ni wageuke nyinyi sasa. Wale leo naoni angalia usoni wangu. Mimi na wewe tujiseme. Anaenda huyo ni Sofano lakini ndio sisi tulio hapa. Nasema hivi, wenye shingo ngumu. Au huko jumar kwa wana shida wanasema mm, ndio kweli. Tale mm. ma, ma Israeli ya zamani kwa mabaya. kama baba zetu tungekuwa wakati wao tusingefaya hivi sasa nasema yake hemzi kinyi mnaonisikiliza enyi wenye shingo ngumu msiyotahiriwa mioyo wala masikio nakwambia tohara ni mioyo na masikio akusikia na mioyo yakupokea eh wakamsagia ah sienda mioyo wala masikio Siku zote mna mpinga roo mtakatifu kama baba zenu wali mufayazema. Ok, na wasema wa historia. hasa naanza kuwasema waleo leo. Kama baba zenu, na nini ito muna chofaya. Na nini vivyo hivyo. Ni upi katika manabi ambaye baba zenu hawakumtesa. Hapa metumia hawakumuzi. Na wali waua wale wali wa tabiri, habari za kuja kwake yule mwenye hati. Wali waua wali wa sema, habari za kujo kwa yesu frisu. Kwa hivyo wali yasa nesema Walima nabiku wazia habili Mpaka zakaria Kwa mwishu A aberi A tuzebi A aberi tu zakaria Ambaye nini sasa Mekua wasaliti wake Mukamua Nini mulio pokea tolati Kwa agizo la malaika musishike Sikiriza Kwa hivyo huku nyuma Walikuwa metulia Mistari hamsini yote wa, anaongea hatuoni wana hatuoni wana wana kata. kwa soa mwuku anaongea vitu vya nyuma wa. sasa aliku anja kuwamea zama mna mashungo mash, mgumu na mna mioyo siyo tahiriwa na masikio siyo tahiriwa basi walipusikia maneno haya wakachoma mioyo wakamsagia meno lakini yeye akijaa Roma tatakatifu akakaza macho yake akatazama mbinguni akaona utukufu wa Mungu na Yesu akisimao upande wa mkono wa kuume mstari wa akasema tazama naona mbinguni zimefunguka na mwana ya Adamu mkono wa kuume wa Mungu mstari wa wakapiga akapiga kwa sauti kuu wakaziba masikio yao wakamrukiia kwa nia moja wakamtoa nje ya mji wakampiga kwa mawe nao mashahidi wakaweka nguo zao mbiguni kwa alieto sauli kosa la huyu mtu alijawa roho alihubiri kweli nani lakini kosa zaidi kabisa ndio mgarimu huyo usiye sana wakampiga kwa maji wakamua ni kwa sababu aliwaambia makosa yao ilikuwa haina shida angeendelea kuambia hali za kina ibrahimu sasaishakufa so acha angeendelea kuambia hali za kina akina yusufu kama hapana shida shida alikuwa ana kuambia wao wakakasirika wakamsaidia meno akampiga kwa maji nós estamos junto bem e mim junto bem e quando a chuva o Cristo o seu pena o seu pena com a minha mãe com você e meu avô também sana Lakini tusiwe wepesi kuendelea kuyashikiria na kuchukizwa iki, Mungu wa Napoleta namna yote ili ya kujaribu kututakasa na kusafi Hulu kwa utakasa unaweto kwa hawa, hawa wa Yahudia Kupitia kwa Stefano Badala huku nyuma tulio na Petro ya nifazwa kwa vya yasema Nini muka muwa nini Petro ya Wakasema tutendeleje niku zetu akasema muamini Yesu na mbatizo kila mboja weni mtapokea kipawa cha loma <laughs> vale vale Hawa dizer, há o a o anapoa na xingo, go, na neymar na ana ana ana ana patatá se lhe, o Cristo vale o anashinungungum o anashingo lá em, o Cristo vale hawataki anashinungungum habari za o la mungu. Wanataka anashinungungum, baraka. Wanataka waambiwe... Vitu vya nje nje Wanataka waambiwe siyasa Wanataka waambiwe Vitu tu vya juju Ukigusa Biblia Mnapeana Bae bae papa kwa papa Kama bahati Laa sivu watakumbiuka Nijua sivu rahisi, Kuambiwa Makosa ya manadamu na mime yesu Hakini jie kwa vile sivu rahisi Basi tusifanye. a ah, swali ndako eh yeah. chai inakuja tunaona pia vile vile kwamba emtende katika kitabu cha wariphi mlango wa kwanza emsikiliza vizuri kwa hivyo mlango wa kwanza ni namna ya kwenda kwenye vitabu vya vingine filipi 1:29 au ni msali mzito mdogo filipi 1 kwenye zile nyaraka za katikati za agano jipya Niko pale 1, 2, 9, pili nasema hivyo. Ma, sikiza zuli. Umi sari usha kusike, aujwe kusike. Maana mepewa kwa ajili ya Kristo. si kumamini tu. Lua no, Kristo na kwa miyawa na muamini Yesu. Na muamini Yesu. Bwana na mokuzi wa mesha Sawa, sawa. Nakina nasema hivyo. Ila, nasema, si kumuamini tu. Ila na kuteso kwa ajili yake. siyo haishi kumani ni wakajumu gani au kwa siogishi kama nuko ulale sana ulale sana na nusu umeme umeme sura moja na kisha unaendelea pari ripoiisha una, una leo si wana kwa leo Bwana nimepshuka juu wangu. Kesho si jibu baada nimepshuka mi kulamtu moja leo kunambia na soma kunye kama moja leo juu baada ya moja leo baada ya soma paripari baada usaliule leo niwa na wodi? Alo soma kila miaka. Ele ni naf. Ah, nani é um pouco molejo? Hum, é? Livro e livro. Até hoje, resolvi caber essa walla com na diaboquinha de fango. Vamos iniciar amanhã o seu nepesi. Há na duniã eu coar imecusando o Na mtu anaelewa njia unoe pitia. Uwe mtu mzuri ungeta kioshika manenaya mi anaelewa. Nese kada huko seema mbapo, huko peke yako jimbani wanao kuzunga hote mbapo ya mungu wanaeona kama ni mm, bureburetu. Kini, hila mtu anaelewa. Alaafu, huko mamilifu katika jambo dogu, utafanyo mamilifu katika kubo. Ukikomaa koma hapo padogo ndio mtakopitisha tafrika pakubwa zaidi kutoka ukufu kwenda kwenye imani. Toka kwenye imani kwenda kwenye imani zaidi. Eh? Watu wao wanachukizwa. Ukunjuma alikuambia tulia. historia yote tiwa haona shida naani historia ilikuwa kama ana wafutumu waliobeba miungu ya moleki waliobeba sehemu nyingine sema chiuni miungu chiuni refani na nini nyota nyota ya refani na nini huko lakini alianza kuwasema wao leo wakristo wa wewe sikizi tuondoke na kaka hujui wakristo wa leo ibada za leo Uwezi kwenye kwenye Biblia ukachamua Samuel hakafanya hivi akafanya hivi u, e, e, Namna mambo ya um, Dawdi Nagoliati e, Mungu wa na, Wakasikia vizuri wakakupige na makofi Lakini ukianza kuongelea e, Usaliti kwenye ndoa Mnetukiana Ukianza kuongelea ushogam Mnetukiana Ukianza kuongelea kibuli na na thamai amari muna cuci ana kau sot terang orang dia naawawawawaw dijual dijual tu sanya hawa wati dedih Stefan historia hai nafid lo him unak unak tu kuno tu nena unak historia wazir Fran ini kuno mizamaja namona na na upaw na fikam paka konya kisowo Ana kusema vitu vingi, Yesamuela kafanya hivi. Siji Ibrahimu. Hey, ni. Lakini hawezi hata siku moja. akaongelea usaliti ndani ya ndoza wa. Ukaidi wa watoto. Wazazi wa, wa watoto wao. Watu wa soma Biblia. Yani, watu walio Yesu kwa matendo. Wasio muamini Yesu wakabani wanaokorewa kwa matendo. Watu wana wabudu masanamu kwenye makarisa yao. Ukigusa hapo. mnaachana dakika kwa hiyo hiyo. Watu hawataki maubiri. Kuchutu asombo. Watu wataki hawataki. Nizu maubiri ya naugusa gandika. Gusa historia ya kanisa. Gusa historia ya. Gusa siyasa ya mnaishi. Ano watu anapenda sana. Yali nikitokea hapa. Nikanza kuambia mashindano kati siyu ya chandema. Na CCM. Watu watu watu wa minara watamuka. Lakini anza sasa kusema kwa jensi ya Yesu Kristo. Unapo amini sijiri masanama ya mapapa na nini, hapo tayari, maushu ya anza Labda siyo sisi hapo. Lakini labda tulikuwa hivo, labda tulikuwa hivo, katika nuru ya chiasi. Uko niko kwenye uzito, by the way. Kisuria ni yongesa. Amani yuko moja nake. <tipos> Hayo, tunakua tumeshe hapa mistari stini, sikujua kama tunika kwa imaliza elema hama mungu, tijitu uwefikaji. Lakini, nimalizi ya mistari, miwiri yuko mebaki tonoke kabisa. Tuka tumalizi. E, mistari stini, ya kitapu cha matena mishume wangu wa saba. E, mstari ule wa wa, wa, wa msina tisa nasema, kazaap sina njia akamtoa nje ya mji akampiga kwa mawe nao mashahidi wakaweka ngodha miguu pa kijana mmoja aliyetwa Sauli huyo ndiye kuwa Paulo eh akampiga kwa mawe Stefano naye akiomba akasema Bwana Yesu pokea roho yangu piga magoti akalia kwa sauti kuu Bwana usiwhesabie dhambi hii Akiisha kusema haya akalala Sauli alikuwa akiona vema Katika kuwawa kwaki. Uye ni guse gus umu sanereo marizena. Sauli aliona vema. Sauli, ambari kunya kuwa paulo, hatuoni kama alishiriki kwenye kupiga na hea. Hali wasapotu, hali walikawa na uwa. Hali washikia wa wa, wa gozao, nisudi marizao ziwa salama, wamalize kazi uaje wa enele, na, na, na, na wakute marizao ziwa kwa salama. Madae Sauli huyu, haya haya, alipigwa mawe vile vile kama huyo hakufa lakini ukisoma kwenye matana mtume uko mbele utaona baado tutoeana hiyo habari meme tutakuta na yeye anakuja na kukumkuta wewe waambie tunachopanda ndicho tunachokula wewe huyu wanadamu wanataka apande uashirati akiwa kijana alafu aje yavune ndoa safi nzuri yenye baraka za Mungu uza hujani huyu kwenye utu uzima ni kweli No. na alichonacho pala Sauli ha, anapanda mbegu anakuja kuivuna mbele ya sasa unjeo kwenye kitabu cha cha cha cha tunaona Stefano anawaombea kina Sauli na hao wengine wote wanasema Mungu naomba usiwasabie hatia kwenye dhambi yao tifurje neema wakati mwingine sio nyepesi Mtu akutesi wakati mgini. Alafu. Ujitikidi kumombea kanema. Siyo kwa lengo awendereye kuharibika. Ah, Kama. Kama mienendo yake inendere kumuharibikia. Biblia na sema. Kumombea mungu. Aipike mwiri wakili kusuduro yake iponi. Yana yata kama ni kuugua. Auguwa ugojo mbaya aponi. Lakini kama ni. Kama ni. Mwagwa mwitu ya kawaida mwitu anakutesa, anakunea, anakutaka kwenye nga ya nga bila chayochako na ni Mwagati mgini mwambere Sio kazi nye pesa wakini kifu Mwitu wangaree Paulo Anaunga mkono Sio kwa vitendo lakini Kwa kwepo tu Anaunga warehe, mweto, nye, wa rehema Mwitu wane na atuene kwenye timothiwa wapiri Tufungie hapo Mwitu wapiri mwitu wane ule wa nne Mwitu ule wa Nne Tumasema misari wa kumina sita nasema hivi e, Tumasema misari wa kumina sita nasema hivi wa kumina hini Tumasema pili kumina Tumasema pili hini kumina hini Iskanda mfuwa shaba Halionyesho baya mingi kwangu Wana sawa sawa na matendo yake Nawe ujihadari na huyo Kwa sababu walipingana sana na maneno yetu Katika jawabu langu Lakwaza hakuna mtu aliyesimama Upande wangu bali wote walimiacha naomba wasihesambiwe hatia kwa jambo hilo yale yale, yale. alipokuwa ameachwa anashirikiana na waliomwacha Stefano na yeye inafika wakati wewe mimi wewe kijana wa leo unaweza nenda vibaya dhidi ya mzazi wako ukafikiri kwamba muda utafika na wewe itakuja mara mbili tatu hivi ukute uanze kukumbuka ulichofanya kwa Your dad told him make me hire them. Your dad, no one else took care. But I speak tonight I've ever famed... This happened like story, so you can find out your tekrar. You should be grateful so you do with me to the other church. Although special eh katika mapenzi yako kiasi hiki wa mbinguni yote inawezekana katika wewe na mabarakaza yako si kama na uje ukipungukiwa na na kutuongoza au shukuri kwa amen